Basaren aztean arantxa hartza lankideak aurreratu gaur egungo eredu energetikoak aldatzea alburuduen kooperatibak udan bizi izeneko bizikleta bira antolatu du irugarren urtez segidan. Azelenean nazizuten ibilbidea eta atzoa maitu. Bost etapako ibilbide hori ipar Euskal Herriko iru lurraldetan barrena irugarren urtea deu eta, bueno, ba, errepikazten dien gauzekin bete egiten da moduan, e, aurreko atxetatik ikasten da eta on, on, ongi egindakoak gogoratu eta errepikatu eta son ona, jendea ere oso gustora joan da, izaldi maiakin eta ezaututako jendearekin gustora baditu da eta gure aldetik bintzat oso oso, son ona. Hortxe, Goienerko operatibako hasi erarzuaka ugalderen valorazioa berak azaldu moduan, askotariko itzaldi eta taierrak izan dituzte, Lapurdin dien, zuberoan Nafarroa beran eta Nafarroa garaian barrena gindako ibilbide horretan besteak beste, arroztegia proiektuaren erresistenzia gertutik ez dakutu du, berrogei laguneko pelotoak elizondotik pasatzerakoan Atzo bertan agian reskoen adokaguna fotikan e, izan liteke helizondotik atera eta berako etapa egin genuen eta atera bezin pronto aroztegian gelditu binean, eta bueno ba arroztegian horre izan dan erresistentzia eh, eh, borroka hori azaldutziguten hitzaldi baten nola izan dan eta nola dagoen geldik proiektu oraingoz eta bueno hemen egiteko han bueno, egiteko asmoa duten asmo hori etxepila bat goztelaia eta guzti hori dena eta bueno oso oso interesgarri jontza Erresistenzia borrokari, migrazioari eta baita elikadurari eskaini nirizkiotet arteak euren ibilbide horretan. Azken honi dago kionez, bi itzaldi nagusitu dira Lurzaindeako kidena itxasun eta Odei Etxebarriaren eta Gorkatorreren oian baratzea proiektua behorlegin. E, itxasura iritsi ginean aste azkenean eta izan ginean errobi festivalakoa e, atzoaz izan errobi festivala eta errobi festivalekoen lekuan izan ginean eta anetorri zaigun LB sindikateko Mariz eta pixka bat azaldu zigun Rantziar restatuan, eh, kazarien aldetit, badituzte olako instituzio batzuk lurrak saltzeko garaian eta, ba, bueno, inguruko ikusizkio lurroiek prezioso altuetan eta salten dira laetabar, badituzte moduak hori nola baita ikiditeko eta nola bali, baliatzen dituzten eta nola eh, lurroiek lurta indiak hartzen ditun eta gero ba, bueno, bertako laborari eta modu egokiagoan jartzen dituzten eta ez eh, espekulazioelako eta erabilteko, ba, bueno, Ego aldean, baino, indarra handiagoa dutela, alegia. Eta gorka aldiz, bueno, berak, e, basogintza integratzen, o, baratza integratzen du basogintzan, alegria, basoa bada sistema naturala e, ez du, ezer behar e, landareak eta e, jaiozeko ez, ez da zertan bota behar e, gehiagarririk, bueno, ongarriak eta naturak botatzen ditunak, alegria, ez? Eta pixka tortikan juntzan, nola? Baratzako, eh, baratzan landatzen dugun produktuak, basoan landatzearenak, gero eguzkiaren orientazioak eta beste hainbat eh, triki maio edo asmatu, bueno, eh, aipatu zitun, eta interesgarria izan, Txan, egia da ni justu antolakuntza eh, kontuen gatik beste leku batean egon beharri zan duen la maieraldea, eta ez du osoa jaso, baina handik etorri zianak, ere oso oso kontentu etorri zian eh, gorkak emantako italdiarekin. Azir hartzuak goien erretik elanda berrirako, irugarren ibiluidea burututa, laugarren begira jarri dira dagoeneko.